și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie de plin. Copiii surorei tale alese îți sănătate. Amin. Acesta este sfârșitul celei de-a doua epistole a lui Ioan.